Habari ya wakati huu, ni kukaribishi katika historia za makabila ya Tanzania. Na hii ni ESTV. Pia usahau subscribe na kushare video zetu. Mkoa wa Arusha ni mojawapo wapo kati ya mikoa ya Tanzania, wenye posti kodi namba tatu. na ni wa pili kwa utajiri nchini. Umepakana na Kenya upande wa kaskazini, mikoa jirani kufuatana na mwendo saa ni Kilimanjaro, Manyara, Shinyanga na Mara Wilaya zake ni Munduli, Longido, Meru, Arusha vijijini, Arusha mjini, Ngorongoro na Karatu. Makao makuu yake yapo Arusha mjini. Eneo lake ni kilomita za mraba 186100 zikiwemo kilomita square 2460 za maji ndani. Kati ya milima yake Old Nyirngai miaka Bado ni volkano hai na mlima Meru ni volkano iliyolala tangu mwaka 1910 Mvuo unyesha kati ya milimita 1800 kwa mwaka Mlimani Arusha hadi milimita mia na kwa mwaka katika maeneo makavu Mkoa Arusha ndiyo kivutio cha utalii Tanzania bara Kuna mbuga za taifa na hifadhi za wanyamapori Ngorongoro Serengeti, Olduvai, Arusha na Ziwa Manyara, Hifadhi ya Mlima Kilimanjaro na Hifadhi ya Tarangire zipo karibu. Barabara ya lami Dar es Salaam-Nairobi inavuka eneo lake uwanja kimataifa wa ndege wa Kilimanjaro wahudumu hudumu ya Arusha na Moshi. Mji huu umizungukwa na milima kaskazini na mashariki na mazingira yake ni mchanganyiko wa misitu ya savana na msitu wa mabaki. Hali ya hewa ni nzuri sana. Hadi sasa Arusha, ulimwa kahawa na Nafaka, Paretu, Katani, Pamba, Alizeti, Fosfati inachumbuliwa minjingu mkoa wa Arusha na takribani tani FWN8 kwa mwaka hutumiwa katika uzalishaji wa mbolea. Kati ya wakazi asili wa mkoa ndio wa Arusha wa Meru, wa Irak na wa Masai. Hadi sasa ni makao makuu ya jumuiya ya Afrika Mashariki na mahakama ya Afrika haki za binadamu na za mataifa. Hiyo ndio historia ya mkoa wa Arusha. Msimulizi na mwandaaji ya historia hii ni mimi Fatna Sulemani. Usisahau ku subscribe na kushare hiyo channel yetu.